і привезли сюди разом з боєприпасами – сухим молоком фірми «Гаррісон Бразерс» з Чикаго, яєчним порошком фірми «Окер and Мерримейкер», «Кінгс», галетами і звинячою тушонкою і «Тондламбама» – консервованою картоплею в 10-кілограмових банках. Картки являли собою чотирикутник білого глянцевого картону за обільшки в дві долоні – з запитаннями англійською мовою, примусове залучення до атлантичної цивілізації, запитаннями майже стандартними, нейтрально-статичними, за винятком одного єдиного. Питалося там про речі звичайні – прізвище, ім'я, рік і місце народження, докладно. Сімейний стан, освіта і професія – все, як належалося. Не цікавилася американська картка національністю, соціальним походженням, партійністю. А байдуже було її, чи маєте родичів за кордоном, і що ви і ваші батьки робили до Жовтневої революції і після неї. Але зовсім несподівано запитувала про таке, що не могло примаритись радянській людині в найкошмарнішім сні. Запитувала обурливо, провокаційно, протизаконно. «Куди хочете їхати?» Коли я вперше побачив цю картку і мені переклали оте запитання, я не те, що обурився, а просто озвірів. Яке мали право імперіалісти допитуватися в радянських людей, куди вони хочуть їхати? І взагалі, що це означає? Хочу, не хочу? Всі повинні повертатися на батьківщину, їхати додому, до рідної хати. Це ж ясно і малій дитині. Спробував би хтось підкинути мені таке провокаційне запитаннячко на фронті. Ну, тут не фронт, війна закінчилася, але ж принципи і ідеали наші, не відсунуто кудись до тьоті Моті. Вони утвердилися і засяяли в променях перемоги ще сліпучіше. Тут уже й не обурюватися, не протестувати, не розводити словесної піни, а вихоплювати пістолет і стріляти в цю паскудну картку з її змійним сичанням, з її кудиканням закудикуванням. Такий був перший відрух моєї душі, та все ж я стримався, стріляти не став. Не прострелиш усіх мільйонів американських карток, а я, який лічило повноважному представникові радянського командування на території, окупованій американськими військами, заявив офіційний протест підполковнику Сейсу, з яким контактував на той час. Сейс мав ферму в Техасі, щось там тисяч з двадцять голів худоби, і все допитувався, яка в мене ферма. Я сказав, що теж ж, селян. А я загадково відсміювався, бо не стане же хвалитися маминою коровою, поросям і собакою-рябком на цепку біля хати. Фермерська психологія не дала змоги Сейсу одразу збагнути причину мого обурення, коли ж нарешті він дотумкав то не став читати мені лекції про так звані американські свободи «Їдь куди хоч, роби що хоч, їж або не їж, співай або плач» президентові до лампочки, а вдався до суто фермерських пояснень. «Кожен тавроє свій скот як хоче», – сказав Сейс, «то й вогнем, то й металічними бирками, ще й іншою ляпає фарбою». «Люди не худоба», – нагадав я американцеві. Право власності не обговорюється. Кожен дурень у себе хазяїн. Може, ця тилова наволоч навмисна вигадує такі запитаннячка, щоб доводити вас до сказу? А ти, плюні, розслабся. Як у вас там щось кажуть про гігієну? Дотримуйся гігієни? От-от, поляпав мене по плечу Сейс. Звичайно ж, я не успокоївся і не висав сповнений вулканічного клекуту у рапорт «Візерлон», але звідти приїхав майор Рьотков і досить популярно пояснив мені, щоб я не втручався не в свої справи, а надмірні заряди патріотизму приберіг для домашнього вжитку. Комусь іншому я б висловив усе, що про нього думаю після таких роз'яснень, але майор був бойовий офіцер. На грудях у нього сяяла золота зірка героя Радянського Союзу. Тут не дуже розженеся з хлоп'ячими викриками і вибриками. Так закінчилася моя пригода з американською обліковою карткою для репатріантів. А що ж казати про звірілого відпильності Козуріна? Про американців умови не було взагалі щодо всіх союзників, козурін мав тверду лінію поводження, мабуть, запозичено від свого дядечка генерала.